Se Jeder Tag ist jeden Tag eine Wohltätigkeitsorganisation für ihn und der Mann wird in seinem Bären ernannt und er wird sie darauf ertragen oder erhebt ihn mit seiner Güte und den Worten des Wortes es geht zum Gebet, ist eine nächstenliebe und die Art und Weise, wie eine Wohltätigkeit ist.